bada ibiltaria den ikusgarri bat, hendaian sortua uhum. bretainako bi artisten eskutik hemen egondira iruaztelanean, jendearekin hitz egiten e, istorioak biltzen eta gero e, jasotako guzti horretatik haien e, idazketa biatu dute eta sortu dute, soilik larun batean eta igandean egingo den ikuskizun bat xao da beraien e, ikuskizun moldagarri hau uhum. eta larun eta igandean, frantsesez. E, abiatuko da, bueno, hori herreserbeagin behar da, eta herreserbeagiterakon jakingo duzute nundik abiatzen den. Larun batean, iruretan, eta igandean oizekomek aterdietan. Beraz, larun batean, arratsa dearekin jarraituz, horren e, ondoren, zubian, e, avenidako zubian, baina endaiako aldean, Immanuel Espinazok, abian ezagutuko duzue, horrein gutxi arte, bordelain fabrikan, tabernan, lanean, ibilide, ibiliden aktoreak, berriro, Antzerkira vuelta eginda, orkestutako so. du e, prozesuan duen pieza bat Madelen, hor Zubian, Endoiakoa aldean. Eta jarraian, berez ideia zen e, Zubia zeharkatu ezin dugula eta Santiagoako Zubiarri vuelta eta beste aletik, Irungo aldean ikuskizun bat ikustea, baina ez dugu hainanik izan. Beraz, programan jartzen du Avenida Zubian Irungo aldean, baina ez dugu hainanik izan, beraz. Ikuskizun hori, kulbuto, zirko ikuskizuna oso ona. Frantzian eta munduan zehar ibili den oso artista hon bat, olako kulbuto deitzen den mástil mm, hola hostiladore bat, ausiratzaile bat. horrekin uh -huh. e, egiten dituarik eta Izugarriak eta orduan hori izango da Geltokiko eskolan. eskola. Ah, Larumatean arratsaldeko seiak laorden gutxiagotan. Bitartean Bordelain Fabrikaen ja suten egongo da, ze la grande illusioneko karabana egongo da eta pintsatzen eta Mm? musika jartzen ta espazioa girotzen, mm? eta espazioak girotzen eta sortziterrietan irikiko dugu sarrerak hartzeko aukera gauean egongo den kabareterako altxalili kabareta dagoeneko euskal herrian zehar oso ezaguna eginden Iparraldeko euskal kabaret kuirra. E, iparaldeko bederatzi artista datoz e, musika, dantza kantua eta pololo motzak. <risa> ben, nik nik esan da, baina makillajea eta, bueno, e, hoi hartzun handia izan duen ikuskizuna da, altxalili hau. Ba ez galdu aukera, hendaian mm. dogulako. Bate Beste batera. Gure andreia zempia Kolpe bat egan Bexte bat egan Gure andeia lürri Ez in txutik Ez in ibridesin Ez ez aftetizik Lantatari Gure Muzika Denat reveshka miria E qe dakuan Muzika Denat reveshka miria E si qyti E si na esi juti, esi nibi, Ardo shulia Nesat e ne isi Pranta Echeko bortan, Nurbaibadan <gülüyor> Echakza <Eratzat> beyti <eitu> eshkia <gülüyor> Echeko bortan, Nurbaibadan Erakza beyti eshkia Esi juhetia, esi nibi Esi resa gila gina Ado shunia, bezaten eizu patasari Ez boz tristia, mozko zalia, zer dako dintxe nara. Beginia barra uh. E stodilo toik esha E ceco guapa e Shkidia, yeah! Gauden Zaballi Degia Horsi... Sí. Nifaz filtri...